פרק ז' "עלי לי, כי הייתי כאוספי קיץ, כעוללות בציר. אין אשכול לאכול, ביקורה עיוותה נפשי. עבד חסיד מן הארץ, וישר באדם עין. כולם לדמים יארובו. איש את אחיהו יצודו חרם. על הרע כפיים השר שואל, והשופט בשילום, והגדול דובר, הבט נפשו הוא, ויעבטוה. טובם כחדק, ישר ממישוכה, יום מצפיך, פקודתך באה, עתה תהיה מבוכתם. אל תאמינו ברע, אל תפתחו באלוף.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 וים מים והר ההר, והייתה הארץ לשממה על יושביה, מפרי מעל אליהם, רעי עמך ושבטך, צאן נחלתך, שוכני לבדד, יער בתוך כרמל, ירעו בשן וגלעד, קימי עולם. כי מצאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. יראו גויים ויבושו מכל גבורתם. ישימו יד על פה, אוזניהם תחרשנה. ילחכו עפר כאן נחש כזוכה לארץ, ירגזו ממסגרותיהם. אל אדוני אלוהינו יפחדו ויראו ממכה.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 אשר נשבעת לאבותינו ממקדם.